Ga bizar maniangu kwamba hujiambo mpenzi msikilizaji karibu fuata taarifa ya habari mchana tunaanze na motansi wake wao wote wa Burundi wanatolewa wetu wakupambana na unyonyosaji wa kijinsia na wake wacha wone wa mko shirika l'action humanitaire du Burundi katikamkutano na baundisho bari jumaneyi katika hali ya kuidhinisha siku 56 za kupambana na unyonyosaji wa kijinsia habari za fedha za kigeni na hata kupandeshwa bey kwa lela kwa baadhi ya wafanyabiashara mngoni macho moto zinazopelekea bidhaa muhimu zinakuwa nchini na benki ya vijana biz inataraji kuanza kutoa mikopo kwa vijana vijana huko kituo cha kwenda miradi na watendaji wakitakiwa na wizara vijana kuwasaidia vijana. Kuna haya bila shaka na mengine jiunge nami hadi tamati mitambaoongozwa na Albert Duayo. Leo ishanganiru ni kiboko yao Kamili. watu wanne omikamatu na jeshi la polisi jumata atu hijioni kwenkitungoji charushia tarafa musigati mkobobanza na wamepilekwa kwenye jela la polisi mkwane hapo. Katika utawala na jeshi la polisi famisha kuwa wanne hao omikamatu ili kwendesho utunguzi usika na watu wali shambuli mojo majumba ne wilosi kwa jumapili mbapo ma mojo ali hiyo alijeruhiwa. Habari hili ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoa ni Bobanza Space Caritas Kabanyana. na. wa Burundi wanatوريا wetu wa kupambana na saji wa kijinsia wa na utendao wa sichana na wana wake. Wito huo umefamishwa na mkuu wa shirika la Action Humanitaire du Burundi Katrè Kamgotan, mwandisho wa habari Jumanne hii. Katika khali ya kwithinisha siku maksusi kuminasita za kupambana na unyanyaswaji wa kijinsia dhili wa sichana na wanawake. Bina dine ilakozi ya nasema kuwa na wake wakati huu utendeo unyanyaswaji tufauti na waume zao na unyanyaswaji huyo unafanyika kwa pandi mkubwa ndani ya majumba. Barabara za maineo tufauti nchini unapatika na mashimu na hata nyingine. Hujato ope hali mbayo inakumisha nendarudi za raia. Yanafamishwa na waliwasilia waliwasili na nakituo hiki kupitia njia simu kwenye kipindi aiwanyu wavuguwa maki chanyu matatu hii. Wamewataka wa usika kufanya liweze kandalo ili barabara hizozi karabatiwe na kuraisisha usafiri wa raia. Daima katika miundumbinu sheria usiku na, usika na bajetis e, Serikali itakayo tumia mwaka mbili kuelekea na shirini Kuhilikea mwaka mbili alfu na Haiwe kibayana pesa inayowekwa kwenye zina Serikali itakayo shuhulikea kukarabati barabara Kama ilivyokuwa kwenye sheria ya mwaka jana Ila pesa ili otengwa kwa kujenga na kukarabati barabara mwaka huu Koop ya hier husika na hoe zeker, jengue, en zerekali, nezaide bilion, en traatheen, nam bilie. Feather is o, ze nadu moesha, neo, Shiria hiyo wa bajeti ya sirikali ya mwaka 12 na 20 kuelekea 12 na moja ilio sainiwa mei 15 mwaka huu inatenga bilioni zaidi ya 32 na milioni miasaba salafi ya burundi kwa ajili ya kujenga na kutengeneza barabara. Miongoni mwapesa hizo muna musada wa zaidi ya bilioni 19 na kulenga ujenzi wa barabara bururi gitega, mua roo gitega, ukarabati wa barabara zilizo haribika pamoja na kukamilisha ujenzi wa barabara makebu kuru yigi mkopo wa zaidi ya bilioni 13 Unanuwea kutumiwa katika ujenzi wa barabara bujumbura nyamitanga kwa pesa bilioni tano na milioni miyane pamoge na barabara rumonge nyanzaraki kwa halama zaidi ya bilioni mbili milioni miyatatu. Hata ivo, shiria hiyo haithihirishi bajeti kwa ajili ya mfuku wa ukarabati wa barabara ama foo kutie kwa kifaransa kama ilivyo bainika mwakajana. Mfuku huo ulikuwa umetengewa bilioni nane milioni miyambili pesa ya burundi kutoka bajeti ya mwaka rufumbiri kuminatisa kuyerekea fumbiri na ishirini niongoni mwapesa hizo bilioni saba vyanzo vyake vilikuwa kodi kwa mafuta ya gari, kodi za maegesho pamogi na mapato kutoka reseni za kuyendesha magari Shukrani mweze tu Romualdeni wa vifuze kelele za mchana na usiku zinazo sababisho na makanisa imaba zinasumbu wa raiya katika kata tofauti wilaya mukaza mjini hapa ujumbura aini maoni wa shiriki katika mkutano liofanyeka jumatatu hii kati ya kiongozi ya wilayi una viongozi wa dini na wali wa mashirika ya kira ya kazi katika uh, wilaya ya mukaza. Renovasi nda ihebura. Hame washahuri kuendesha mazungumzo katika kutafuta suluhisho. Ja marivya nengenda kumana na ripote zaidi. Katika mkutano alio endesha chumatatu hii kiongozi wa tarafa la mukaza jijini hapa bujumbura kwa viongozi wa madehebu mbalimbari pamoja na asasi za kilaia zinazo endeshea kazi katika tarafa hilo la mukaza walio hudulia mkutano huo waliwasirisha mashaka kuhusu bathi ya makanisa ya nayo yumbisha usalama kupitia kerere zinazo sikika katika ibada zinazo endesha majira ya usiku. Lai hao walifaniswa kwa mba kanisa zinazo patikana kando na kaya huwa haziwala hisishie wanafunzi nyakati ya kulejelea visomo kutokana na nyimbo zinazo pigwa na wapikanzenze katika makanisa hayo. Lai hao wanamutaka kiongozi watarafa hilo la mukaza kuajibika vili ili Iri zeti za kufungua rasumi makanisa katika kata mbalimbali mbali visi tishwe. Kwa mujibu wa walinovasi ndaihebura kiongozi watarafa la mukaza alifamisha Kutambua tatizo hilo na kuatolea wito viongozi wa makanisa kushirikiana na mashirika mbalimbali kwa lengo la kutafutia jawabu maridawa tatizo hilo. Kiongozi huo alifahamisha kupigwa na butwa kutokana na makanisa hayo ya naopiga kerere usikuwa manane nyakati ambapo wengine wanapumuzika. Buwana Renovasi Ndaihebura aliwataka walio hudulie mkutano huo kushirikiana bega kwa bega katika madumuni ya kudumisha Moja mshikamano dani yajami Akida Disikua, nisharti ni haki za binadam Sisingatiwe kwa yeyote bila upendelevu wawote wo Shukran mwazetu jamariviene ngenda kumana Isanganiro Wanendelea kuisikiliza tarifa ya bari Kama inavyo kujia kuitia aradio sanganiro Na sasa ukurasa uchumi ogaba wa fedha za kigeni na ufanyebiashara na upandisha bei ya olela ni moja miangoni mwa changamoto zinazopelekea bei ya bidhaa muhimu na mahitaji kuwa ghali nchini yanafahamishwa na bwana Antoine Winetza kiongozi wa shirika la ufanyebiashara Burundi ya Kobu anaomba wizara usika na biashara kuchukua hatua madhubuti dhidi na nao upandisha bei olela huko kiitaka serikali kuangalia jinsi gani fedha za kigeni zaweza kuonekana tena nchini tumsikilize hakitafsiriwa na mwanetu Moiz Misako kwenye bidha ambazo zinatoka kwenye kilimo mbei yake uongezeka kutokana na msimu mfano muishoni mwamaka upande mkubwa bidha hizo upanda bei pia janga la corona lilizorotesha harakati zetu za kibiashara hasa biashara kutoka nje kuna mipaka ambayo bado inafungwa hadi sasa hali hiyo inasababisha kosekana kwa bidha ususan zile biza kutoka ugenini na hali hiyo inapelekea bea biashara upanda ama uhabu wa fedha za kigeni nafikiri kuwa serikali inashudikia swala hilo lakini hata hivyo nasi wafanya biashara lazima tutoe mchangu wetu ili pesa hizo za kigeni zipatikani kwa kuza ugenini bitha pia mnafamu kuwa kuna maduka kuchenji pesa za kigeni ambayo ya nafungu hadi sasa tunafikiri kuamba serikali engilifanya iweze kanavyo ili maduka hayo uweze kufungua ama kuhusu bitha za hapa nyumbani kama simenti au mabati kupanda beikuwa ke ni kutoka na wafanya biashara ambao napandisha beki holela. Lazima na situchangie ili kutokomeza tabia hiyo kwa kusota kidole wale wafanya biashara ambao hawaishemu sheria. Bengi ya vijana biji na kuanza kuitu mikopo kwa vijana ya mifamishu na uziri wa vijana. Jumata hii wakati kuna itimishu wiki masusi ya ngoma za sili mjini gitega. Akibainikuwezo sirikali ili wakubali ya vijana tayari upo. Ezekiel Nibigira na watalia wetu vijana kuanda miradi akiwataka watendaji kusaidia ili vijana upate bila usumbofu vina viutajika katika kuanda miradi hiyo. Kunariputiwa uhaba uavyo malumu kwa nafunzi wenye ulimavu katika shule za tarafa ya nyavi hangam kwa ni muaro namahala pengine huyu ni matamshi yake afisa muandamizi wa mradi IPCDP kwa ufupi kwa kiingereza unahusika na kushirikisha walemavu katika maendeleo ya kudumu Ilikuwa katika shireza siku mahususi ya watu wa limavu duniani, ijumata ato ya bihanga. Ulimuengu wa shirekea siku hiyo kila 33 desemba. Ama katika wizara ya mshikamano na mendeleo ya kudumu, yebo ni kwamba tayari kuna kamati na yushukulikia swalailo. nilipoti yake Gerard Nibigira kutoka mkwani mwaro. Afisa andamizi wa muradi IPSDP wakanisa la wandugu wakushirikisha walimavu katika mipango ya maendeleo, pastor Fransuaba Yavuge, asema kuwa nishida kwamba hakuna vyo malum kwa walimavu katika shule za tarafa nyabihanga, muradi huo unakuendesha kazi zake pamoja na maendeleo mengine ya inchi, aomba sasa vyo hivyo vijengwe katika shule zote Aidha kiongozi wa idara ya kijami katika wizara ya ushikamano na maendeleo ya kudumu Jean-Patrick Ndikumana, amunga. Mkono akisema kuwa kabla ya kuwepo kwa sheria ya watu wale mavo, fikra ya vyo malumu kwao ilikuwa haiko lakini aeleza kuwa kwa sasa sheria hiyo ilikuisha buniwa tena kamati ya kufatiria kwa karibu ushida za wale mavo ilikuisha anzishwa. Haendelea kuwa hevi majuzi kama te hiyo iliongea na mpatanishi wa warundi kuhusu matatizo ya watu wale mavo pakiwemo vyo malumu vyao ili mpatanishi awa hamasishe mawaziri wote wawajibike. Aongezea kuwa nyumba zote za kijamii Kama matarafa, shule, vituo vya afya Na hospitali na vinginevyo Vya pashwa kuwa na vyo maalum Kwa watu wale mavu Hayote ya litamu kwa hii Tarafani nyabihanga Katika sherehe za siku mahususi Ya watu wale mavu duniani Zelizo andaliwa na mpamuradi IPCDP ulimwengu wa sherekea Siku kuhio kila taree Tatu desemba Bali, msemaji wa mpamuradi uo Daktari M. Mugisha Asema kuamba wawawali amua kusherekea siku kuhiyo iju matatuhi tarehe 30 novemba. Kutoka mkwani Mwaro, Gerald Nibigirari Dio Sanganiro shukrani ni jirari ni bigira na kwa kutamateja tarifa ya yetu ya bari Tufamisha tukuwa mba leo na kesho katika kombi la mataifa barani Kombi la klabu bingwa barani ulaya Litaendelea kurindima nyokate mbapa usha takdoneske Itaipo kia timu ya Real Madrid Sambili kasorobu dakikatano Atletico Madrid itakipiga na Bayern Munich Saini usiku Olympic de Marseille Itaipo kia Olympia course Borussia Mönchengladbach itatimu vumbi na Inter Milan wakati Mbappo, Liverpool, pale nyumbani Watakipiga na Ajax Wakati mungine, Lokomotivu Moskou Sambili, Kasoro, Dakikatano Itacheza na Red Bull, Salzburg, Wakati Mbappo, FC Porto Mdira, Sanne, itakipiga na Man City Atlanta, pale nyumbani Italy, itacheza na timi FC Midwich Tukutane Kunako majali wa sakumi Langujina ni Bali, Niverimana Lialize Adasina, ila kwa takia mchana muema Mitambu ilikuwe kiongozo na Albert Ndwayo, kwa heri kwa muda We'll mm -hmm.